Vidite, znači, njihova djela svaki dan, u što oni i metke troše, u što ulažu, zašto se zalažu i vidite da su to sve šta promašaju. Znači, promašaj. Vidite da postupaju, znači, i da rade u svom životu odvojeno od ahiretskog računa. I zato se im sve to promašaju. Ono zašto oni i metke troše to je promašaj i glupost u očima koga? vjernika. Vjernik nikad ne bi tako uradio. Ono za što oni život zalažu, vjernik nikad ne bi život za to založio. Ono za što oni djecu svoju žrtvuju i na put na koji ovaj, okreću, isto tako, znači sve vidimo da je to nenormalno i sa te strane nenormalno i sve pro, promašaj do promašaja. Poslije toga smo objasnili znači, šta je Teohid, odnosno poslije toga smo počeli objašnjavati stvari koje su suprotne u hidu od Širka jel tako, pa kufra, pa danas govorimo o nifaku, o nifaku. Širk i kufr za razliku od nifaka su otvorene stvari, tako? Vidi se koji je i vidi se koji Kjev, odako onda Talanas je podučio šta je Iman, šta je islam, jel tako a šta je širk, šta je kufr, šta je nevjerstvo? Šta je vjerovanje, šta? Nevjerstvo. Oko ovih stvari postoje brojne zabona, jel tako? Mnogi od vas možda nikad ne bi očekivali da ćemo mi na svojim sjelima te stvari tabirati, jel tako? Raspravljati vjerovanje, nevjerovanje, jel tako? Ne bi očekivali. Zašto sad ove osnovne pojmove sad mi toliko onaj tabirimo, istražujemo i detaljčujemo? Zato što je upravo kod tih pojmova šta velika za zabuna. Pa ćeš na korak koraku sresti čovjeka šta? Da govori ne zna se, je tako? Možda je onaj vlad neki tam bolji od ovog nekog koji klanja i tako. Znači ljudi su šta izgubili totalno svijest o vjerovanju i nevjerovanju. O širku i kufru. I imanu, šta je to? Tako, pa ljudima vrednuju djela uz njihov očiti širk i nevjerstvo. Razumijete? I tako dalje. I sve se ne zna i ništa se ne zna. I ne zna se ni šta je pravi puta, šta krivi i tako. Zbog tih stvari, znači, prinuđeni smo da se vratimo na, na šehadat ilaha illallah, da ga objasnimo, da vidimo šta je to suprotno tome. I šta je pravi puta, šta krivi put. Naravno, kada je riječ o Nifaku, onda ima s druge strane opet potrebe da se o njemu govori, zato što je Nifak, za razliku od širka i kufra, za muslimane i islam uvijek bio opa, opasniji i teži I zato što je to skrivena stvar. Zato što je to skrivena stvar sve dok se ne otkrije, jel tako? a Allah je i o to iskrivenoj stvari potanko i znači na u svojoj knjizi koju je objavio Koranu, govorio i otkrio sramote munafika koje su sramote munafika bile tad i ostale sramote munafika do sudnjeg dana pa se nifak i dan danas prepoznaju preko istih tih stvari preko istih tih stvari pa kad govorimo o nifaku Znači prvo treba objasniti jezički zbog čega je u arapskom jeziku to nazvano nifako. Mi ka, mi ovu riječ prevodim kako? Licemjerstvo. Licemjerstvo. To nema možda slabo veze sa, sa suštinom. Licemjerstvo od lica, li tako nešto sa licem ili dvoličnja, el tako. Dvoličnja je priuležnija. A. Dvoličnja tako? Dolgsniak je oran bliži. Iako kod nas ima ljudi za koje je pogrešno reći da su dvolučnjaci. Približni je reći da su stolučnjaci, Da tako, sa Za svakoga koga poznaju drugu farbu ima. Znači, ali je ovo približni. Pa kaže u arapskom jeziku je mišljenje znači da je nifak da je riječ nifak i munafik, da je to od riječi nafu PA, a to je u stvari jedan od izlaza jezavčijih izlaza. Jezavčijih izlaza. Neki spominju neku drugu životinju koja isto tako živi u zemlji, kopa rupu u zemlji i tako dalje. Međutim, ono što je poznato znači da se tu radi o jazavcu, znači koji kopa rupu i ima dva izlazi, je tako? Pa ako bude potiran i napadnut se jednog izlaze, on na drugi pobjegne. On na drugi pobjegne. Ja ne znam. <hle> znači, tako, tako je ovdje u, u komentaru spomenuto. Ili da je to znači jednostavno tunel u kojem se tunel za prikrivanje. Tunel ili neko sklonište pećina za prikrivanje. Da je od te riječi, znači ova riječ nifak i munafik. Od riječi nifak, licemjerstvo, je li tako je riječ munafik, licemjer ili dvoličnjak. Ili dvoličnjak. To je otprilike a, jezički korijen. U šerijatu šta je to nifak? To je ispoljavanje islama i dobra i hajra, a prikrivanje kufra i zla. To je ispoljavanje islama. Čovjek se deklariše javno ispoljava da je musliman, a prikriva u suštini šta svoje nevjerstvo i zlo. Pokazuje se kao musliman i kao dobar, a u stvari nevjernik i zao. Nevjernik je i zao je. A to je ušerije. Zašto se u šerijatu zove nifak tako kako je nazvano, kaže zato što munafik u vjeru uđe s jedne strane, je tako? a s druge strane izađe iz vjeri. Kaže da je zato nazvan nifak nifakom i odatle vuče korijen. Zašto? Zato što munafik s jedne strane ulazi u vjeru i s jedne strane je vjernik, ali je sa druge strane izašao izvjeri i sa druge strane i ne, ne Po svojoj vanštini je vjernik, ali po svojoj nutrini i suštini, zato govorimo o akidu, o unutrašnjem objeđenju. Po svojoj nutrini on je nevjernik. On klanja posti, tako, sve radi što muslimani rade, a u stvari nimo što od toga ne vje, ne pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala za monafike zaista su munafici fasici. Fasik kode fisk je izlazak. U osnovi arapskog jezika fisk je izlazak, iako se prevodi jel tako, kao grešnici. A zapravo kogod se ogriješi o Allahov zakon, izašao je izvan okvira i prekršio je Allahov zakon. I mi kažemo prekršio je zakon. Što znači prekršio prekoračio njegove granice, izašao iz okvira tog zakona. Je tako? Eh, tako munafik, kaže Allah subhanahu wa ta'ala za munafike, šta da su oni? Fasici. Znači da su od oni koji su prekršili i izašli iz su izašli iz Allahovog šarijata, iz Allahovog zakona. Allah subhanahu wa ta'ala je munafike u Kur'anu učinio gorim od nevjernika. I kategorisao ih, da su gori od navirnika, ko munafic. I kaže Allah subhanahu wa ta'ala, šta? Inna l-munafiqina fi dorki l nar. Zaista su munafici na dnu jahennem, u najdonjim, najdubnim jahennemskim rupam. Zaista su munafici u najdubljim, najdonjim znači na dnu jahennem što so Allah subhanahu wa ta'ala nigdje nije rekao ni za munafike ni za nevjernike ni mušrike. Jel tako? Nije rekao za kafire i za mušrike. Allah subhanahu wa ta'ala ovako nešto kao što je rekao za munafike da su ništa na dnu jehennem. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala nas podučava da su munafici prevaranti. Inna al munaficine jukadi'u na Allaha wa huva kadi'uhum. Zaista munafici hoće da prevare Allaha a Allah njih prevari. Kako to? Sama činjenica da hoće Allah da prevari već su time pre prevareni i obmanuti. Je li tako? god hoće Allaha da prevari, on je već time prevaren i obna obma obmanut. Kako? Zato što Allah zna njegove na namjere. Zato što Allah svano nao zna šta je u dubini svačih pr prsa. I onaj ko hoće Allah da prevari, odmaj je u suštini već sam sebe pre prevario. Sam je sebe odma prevario. Jer Allah subhanahu wa ta'ala dobro, dobro poznato Njegovo, njegova namjera. Juhadio on Allaha val amenu, amanu, varaju Allaha i vjernike, وَمَا يَحْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمُ وَمَا A u stvari ne varaju nikog osim same sebe, ali to ne osje, ne osjećaj. Znači, oni nikog ne varaju, nego samo sebe varaju. Sami sebe varaju, ali to ne osjećaj, To je još gori, je li tako? To je još gori. Zašto? Zato što u toj samo obmani ne imaju nikakvog osje... osjećaja. Nisu svjesni toga. A to je, znači, ta dubina te obmani, To je najdublja obmana. Sam sebe obmanuo, a nije ni svjestan da je udubi, u su stvari i u suštini šta? Na obmanju. Da obmanju. To zove je. Allah s.w.t. moći. Da ih učini, zato što su pokušali Allah s.w.t. i hoće Allah da obmanu i prevari i vjernike, da ih učini od onih koji istovremeno istog trenutka su sebe obmanuli, ali tu i ne osjećaju. I ne primjećaju uopšte. U njihovim srcima je bolest. Pa im Allah spara tu bolest još više poveća vole imakeru i kad tribun, oni će okusti bolnu patnju zato što lažu, pa Allah Alaspan otkriva još jednu osobinu u nafi u da su oni lažovi. To je što se tiče Ifraka, znači njegovog definisanja. Ukratko rečeno, šta munafik ispoljava islam, a krije kufr, a krije kufr. I svakako da su munafici gori od nevjernika i mušrika, od kafira i mušrika, jer će biti nad samog đehana. Što se tiče nifaka, njega su dvije vrste. Ni faka su dvije vrste. Ko bi se mogao set koje su dvije vrste? U i nifak, u dijelima. vjerovanju u dijelima, odnosno prevedeno veliki ima i ima. mali. Govorili smo o širku veliki i mali, o kufru veliki i mali, o nifaku veliki i mali. E što je to veliki i nifak? Ovo što smo definisali, to je veliki i nifak. Je li tako? Da ispoljava Islam, a da krije kufru. Nevjerstvo. Pokazuje da je vjernik, a krije svoje nevje, nevjerstvo a to je. On znači klanja a ništa, ni ušta od toga ne vjeruje. Vjer. E to je pravi monafik. Znači, to je monafik u ubjeđenju. On je po svom ubjeđenju, šta, nevjernik, a pokazuje vjerovanje. E to je pravi nifak i veliki nifak. Ovaj, znači, pokazuje islam, a skriva Ova Ovaj nifak potpuno izvodi čovjeka izvijenja. Ovo je šta, pravi munafik i nije čovjek ovaj nikako muslima. I ovaj, ovaj munafik je od onih za koje Allah subhanahu wa ta ta'ala kaže šta da su na dnu džehennem. Da su gori od nevjernika. Allah subhanahu wa ta ta'ala je opisao ove munafike svim najgorim spovistima. Svim najgorijim spovistima. Od toga da su nevjernici. Je li tako? da se ismijavaju Allahu subhanahu wa taala vjeri. Dobro pamcite osobine munafik. Oni su suštini šta nevjernici. Ismijavaju se Allahu subhanahu wa taala vjeri. Pričaju vičeve a osnоmeđenta cehennema. Otako vjeri smiju se, rugaju se vjernicima. Otako zbog njihovih postupaka, njihovog ubjeđenja otako njihovi dijelom, smiju im se, omalovožavaju im i šta? Smatraju njihove postupke i njihove... ono za što se oni zalaženu s tako glupim stvarima. Tako? E, to je osobina munafika. Šta još? Munafici se ismijavaju sa vjerom, ali i sa vje... vjernicima. Rugaju se vjernicima, ali tako? Rugaju se njihovim postupcima. Rugaju se njihovom načinu života. Njihovom razmišljanju. Rugaju se njihovim porodicama. Rugaju se njihovom porodičnom životu. Rugaju se i ismijavaju se. tako? Šta je još osobina munafika? Ako ispoljavaju vjeru. Šta? Da potpuno naginju prema neprijateljima vjeri. Skloni su i bliski s kim? I kome? Sa nevjernicima. To je osobina monafika. Da naginju i da su skloni kome? Nevjernicima. Jel' tako? A da istovremeno izražava i veliko neprijateljstvo prema vjernicima. Pogledajte, to je detaljna opis. Ovo su detaljne osobine. Jel' tako? Tako, mnogi ljudi Izješnjavaju se kao muslimani, možda klanjaju i poste i idu u džamiju. Međutim, im problem nije šta da sjede sa ljudima koji su koji ne dolaze u džamio, koji ne klanju i ne poste i koji se izješnjavaju kao nevjernici. Ili se možda izješnjavaju kao židovi i kršćani. tako? Ili se izješnjavaju kao ateisti. Ili se izješnjavaju kao sekularisti. To se tako se da nikako ne prihvataju Allaha subhanahu wa zakon. I šarijet. Ovi ljudi nemaju nikakvih problema da bilo s kim od ovih svih kategorija vjerstva koje smo spomenuli, da sa njima sjede, je tako? da sa njima kahve ispijaju, da sa njima sjeli, da sa njima razgovaraju, polemišu, nikakvih problema nema, je tako? Dok istovremeno šta? Glavu okreću od vjernika. Izražavaju šta? Zgražavanje, a ili ismijavanje ili okretanje ili stid naspram onoga na čemu se vije, na čemu su vjernici. E to je osobina Munafrika. Ovih je bilo u svim vremenima. Ovih monafika ima uvijek, a posebno ih se namnoži kad, kad islam ojače i kad Muslimani prouzmu vlast i uspostavi šari, šarijet. Evo onda, najviše ima ovakvi. Zašto? Zato što ne smiju ispoljiti svoje nevjerstvo. Jel tako? Ne smiju ispoljiti svoje nevjerstvo jer šarijet je Allah s. m.u.t.a. mudro propisao. Jel tako? I od te mudrosti ima jedna stvar, a to je šta? Jedna mudra motka, koja može biti jako oštra. Kako tako Poklepana. Tako je poklepana i to i ta mudrost. Allahu, subhanahu, tajna mudrost. Šta? Da se sa nevjerstvom obračunava na takav, na takav način. Sa ovim pokvarenim nevjerstva. Ali tako? A to je tajno, to nevjerstvo. E, eh, onda se oni namruži jer ne mogu živjeti znači zbog želje da žive samo muslimanima bezbjedno i da zaštite svoj metak el tako, i svoj život na taj način ga štite, kako skrivaju svoj svoj š, zbog čega još, zato što otvoreno ne mogu da se suprotstave islamu i muslimanima zbog njihove sna snage. Takvi čim se desi da se promijeni situacija Allah spano, tela, dadne, jel' tako da nevjernici dođu na vlast ili, ili dobiju neku snagu, takvi se odma otkri, otkrivaju i izlaze na vidjelu. I izlaze na vidjelu. Dobro. Dobro. To je što se tiče velikog, velikog nefaka. Allah s Panu je rekli smo otkrio te osobine monafika. E, onaj ko želi, znači, da sagleda te osobine monafika, na njemu je da čita suru Teube. Ta Jel' tako? Sura ta u Koranu na toliko ajeta počinje šta? Kako? U aminom. I od njih ima oni. Jel' tako? I od njih ima oni. I od njih ima oni. Puno ajeta tako počinje u suri svi ti ajeti i od njih ima onih i od njih otkog od Munafrika od Monafrike. Od njih od munafika ima onih i onda spominje njihove osavine. Jel tako? Spominje njihove osobine. Tako da abdullah ibn Abbas kaže ova sura neki od ashaba su izvali kako? Thadihah. Bruk. Jel' tako? Sramotan. Zašto? Sramotna. Sura koja je obrukala. Koga je obrukala? Obrukala mu nafige. Pa kaže u ovoj suri Allah s.a. nije prestao navrajati. I od njih ima oni, i od njih ima oni, dok ih sve nije pobrojao. Da su svi pobrajani i oni su odmah prepoznali koji su to kad Allah s manom tala objave neki ajed i od njih ima Oni. Tako? Pa, znači, lijepo bi, svakako bilo i treba da bude znači, naš e, život ispunjen učenjem Korana i čitanjem Korana. A evo sad posebno kad smo govorili o ovom nafcima, da se poslije ovog večerašnjeg druženja, svako vrati, uzme i pročita suru teume, pročita su teume. I onaj je korisna svakako iz drugih razloga, između ostalog prenosi se od onora radi Allahan da je govorio učite svoje ženskinje, znači suri numor, jel' tako ne znam, sasvim onaj, govorim po sjećanju, da li u toj preda spominje još neku suru uz suru nuru. Ali suru nur sigurno spomenuo možda još i hoću rat, a svoje muškije učite suri, surama Teube i Enfal, odnosno Enfal i Teube, zato što Enfal dolazi pri, je tako? Enfal i Teube. Zašto? Zato što Enfal ratni plijen, je tako? Šta bi se u toj suri govorilo? Očeo. A, ah, šta vi mislite? Koje je poglavlje? A, Rat. ah, ratni plijen i sura Teube, je tako? Svakako isto tako nastavlja se, nastavlja se na tu temu. Zašto? Zato su mnogi učenjaci, šta poglavlje? Poglavlje, znači, o a, džihadu i fikhu, je tako? spominjali onaj nakon što bi nabrojali e, osnovni ruknovi islam, znači nama spust zekljatač, kad prupi se za na zaka objasni, onda dolazi poglavlje o džihadu, poglavlje o džihadu. E ova sura, znači Teube, nastavlja se na suru Enfal i nastavlja govoriti o borbi, ali najviše spominjemo na nafike. Zašto? Zato što, je veliko, mjer, Zato što je borba jedno veliko, mjeru. Zato što je borba jedna veliko, mjeru. Jedan veliki te, test. Zato što je borba jedan veliki test. Eh. Tako da je i između ashaava, Allah najbolje zna, bilo je i razilaženja oko toga, da li je sura Enfal i Taube su dvije sure ili je jedna sura i nekim mu Fesiri kažu da zbog toga na suri Teube ne ima bismi, bismili, ali se je ipak odvo, odvojeno. Sada razumljali me? Tako se spominje u tefsiri. Allah s.a. rekao smo o munaficima, mnogo govori u samoj suri teube, u samoj suri Bekara, na primjer. O vjernicima Allah s.a. na početku govori u nekoliko ajeta. Četiri, pet ajeta, ali tako. Zatim o nevjernicima govori samo dva ajeta, a onda o munaficima govori u trinaest, ajeta. A onda u munaficima govorio 13 i E to su tri kategorije ljudi danas na Dunjaluku. I uvijek na Dunjaluku imaju šta? Vjernici, nevjernici i, muna, i munafici. Vjernici, nevjernici i, i munafici. Molim Allaha Sv'hanu da nas sačuva od kobi izba Munafika, nevjernika i mušika, molimo Las Manotela da nas sačuva od širka i kufra i nevjerstva i da nas Las Manotela sačuva od nifaka. Molimo Las Manotela da nas sačuva od nifaka. Dobro. Ovaj veliki nifak u čem može da se i kroz što može da se ogleda. Ili koje je sto vrste velikog nifaka. Pa su učenjaci nabroja. Kažu, prvi nifak je tjeranje ulaž Resula s.a. Re. On ispoljava Islam, a u suštini šta? Ne vjeruje da je Resul s.a. ne je šta? Istinski posvajni. I nikako ne vjeruje u njegovo njegovo poslanstvo Razumijete? Ne vjeri nikako da je on... Šta je poslanik? Da je ono što je govorio, da je to objavao od Allaha subhanahu wa ta'ata. To je prva, prva vrsta rifaka. Druga vrsta, da ne vjeri u nešto od onoga sa čim je došao Resul sallaha. Zašto? Zato što onaj koji poriče i negira, makar nešto. On je vrata poricanja i negiranja već otvo, otvorio. I otvorio tu mogućnost šta? Da resurs Allah, ne šta, nešto nije prenio kako treba ili da je izmislio i slagao. Pa je stoga isti kao i onaj koji negira sve. Razumite obraću? Zato onaj ko ne mirio u jedan ajet i jedan hadith koji je sigurno sahij i dokazano ispravan, Isti je kao i ona koja ne vrije ni što. Zašto? Zato što je otvorio tu mogućnost. Kod njega znači u njegovom obježenju postoji ta mogućnost da nešto od ove knjige nije istina. Ili nešto od ovog sunneta koji je sahij nije istina. Razumijete pa obrazo? Zato je to nevjerov, zato je to nevjerov, odnosno ovdje je nifak. On ispoljava islam, a u sebi misli za nešto od ajeta da nisu istina. Ili nešto od haditha koji su sahih da nisu istina. To je nifak. Ja, veliki nifak. Ovaj nifak, ljudi koji znaju din, kriju ga, jel tako? Pa munafici su, ovi pravi munafici, učeni od mnogih danas ili su bili obazriviji zato što je stojala iznad, šta, iznad savlja šarijeta. Danas je nema i mnogi koji sebe smatraju učenim ljudima i možda velikim muslimanima i koji često možda su profesori na nekim medresama i tako dalje. Šta, doći će od određenog ajeta i reći e, ovaj ajet bolje bilo da ga nema. Tako. Kao što sam neki dan čuo, jel tako da jedan od njih svjedoći jer je bio profesor na adresi meni je predavao FIK, je li tako, onaj Ačev Skinderović da svjedući i kaže znajte da na adresama ima profesora koji za ajet u kojem mala malas Hvanova Tela kaže imamalmošnjikune neđesom, opet usurrite ube, mošrici su pogan, jel tako i nečisti, kaže bolje je bilo da ovog ajeta nema. On je znai bolje da vas pano tela šta bi bilo bolje. A, A to s professorskim adresama i tako tako. E zašto? Zato što nema sabdi šerijata. Pa onda ljudi to iz polja ispoljavaju. Ali tako? A da ima bilo bi hmm. Ali kod da vas tela nasudnij dan je isto. Ispoljali to je li došli sa tim pred Allah spano svim sa svim islam. Treća vrsta tog nifaka je mržnja prema Resula s.a.v. Da mrze je Resula Četvrta, ili da mrze je nešto, je tako, sa onim sa čim je došao Resul s.a.v. Da mrze nešto sa onim sa čim je došao Resul s.a.v ovo brećo, da mrze nešto sa čim je došao Resul sallallahu alaihi kažu učenjaci, makar to ispunjavao, makar to radio, makar to radio, ali mrzi. Nešto, bilo šta, Sa čim je došao Resul sallallahu alaihi ovo, samo po ovoj osnovi, kad bi se te stvari, kad bi svako ispoljio tu svoju mražnju. Allah zna, ali tako, koliko bi, koliko bi se pokazalo vjernika. A, a kako bi broj, i koliki bi broj Munafika isplivao na poršinu. Samo ovo, da mrazi nešto sa čim je došao Resul Mrzi to i zna da je to sad došao Resul Salari 7 i opet to mrzim. Makar to radi i makar to ispunjava. Da Allah spano I peta vrsta tog nefaka jeste da se raduje slabljenju dina i vjere. Raduje se kad din slabi i kad vjera slabi. Je Obraduje se kad Amerika šta? Porazi Talibana. Tako? E. I tako dalje Znači to je. Zato što se, znači slabljenju dina može radovati samo onaj čijem srcu nema dina. a nema vjerov. es druge strane nas suprotu ovom radovanju slabljenju DINA, Osjećaš ta odvratnost i neugodnost, nelagodnost kad din jača i uspjeva. I to je šesta vrsta tog nifaka, velikog nifaka. <gled> Braći, ova, sve ove vrste nifaka, ljudi ispoljavaju na svakom koraku. Možeš doći na hutbu i da čuješ čovjek kad nam iber stoji, drži hutbu ispoljava ove vrste nifaka. Ispoljava Znači, nije krije, nego javno pokazuje. I vi ste tu vjerovatno da tave. I često bili na, na takvim hudbama. Da Allah panu sačuva i nama oprosti što uopšte sjedimo na takvim hudbama. Razumijete, vrati? Znači šta teškom upada kada Allah dada i da vjera jača i snaži. On bi više volio šta? da ostane na snazi kuf i nevjerstvo. Kufr i nevjerstvo. Eto tu je šta? Veliki nifak. Veliki nifak. Kod koja ste nalazi tu je vješnju džene. Nad nudžene. Vješnju. gori od nevjenika i, no. i mušljenica. Ha? Kufr. Okay. Vidite, znači, e, munajafika, Govorit ćemo o, o razlici između velikog i malog nifaka. Pa ćemo spomenuti, znači, da su oko toga su učenjaci različni, ali tako? Da se čovjek pokaju od nifaka. Teško, znači. Ovo je moguće, znači, da da Allah najbolje zna. zna. Da je pred Allahom, subhanahu wa ta'ala, njegova tauba. Postoji, znači, da je to jedno i da se promije, da Jel tako? Pokaje Međutim, ako bi pokazao nifak pred ljudima, jel tako? I osvjedočilo se pravo njegovu ulicem jer se, jel tako? Da zaista pokazivu islam, a prekrivo nifak. Kako da mu ljudi prihvati njegovo pokajanju? Kada je ono i lažu? Jel tako? Problem. Tako? Problematić, ne znam. Dob, druga vrsta nifaka, rekli smo mali Ifak. E taj mali nifak on nije mal. On isto tako ogroman. Ali zove se samo tako. Isto kao mali kufri i mali šir, jel to mali kufri i mali širk nešto malo. Nije to su krupne i ogromne stvari, je li tako? Veći od velikih grijeha zinaluka ubijstva, pijanja alkohola, Kradži, od je li tako? Od svega toga je znači i mali i veliki širk i kufr, odnosno, e, mali širk i mali kufr su veći, je tako? I teži grijesi od velikih grijeha. Ali zovu se mali zato što ne izvode izvjere. E tako isto ovaj mali nifak da ne povisni neko to nešto malo. A to su ogromne stvari, ali tako? Međutim, ne izvodi ta stvar izvjeri. E šta je sad taj mali nifak koji ne izvodi izvjeri? Kako je to moguće? A? Ispoljava islam, a malo ne vjeruje u srcu. Nije to. Ovaj čovjek ispoljava islam i klanja i posti, i daje zekaj, i hač sve. I šta još? U srcu vjeruj. Znači, potpuno vjeruje. Razumijete? Međutim, čini neka dijela koja su od dijela i osobina i priliče kome? Munaficima. Učini neka dijela, je tako? I on dijelom pokazuje šta? Nifak, a njegovo obiđenje ostaje isto, je tako? I njegovo vanjsko pokazivanje slama usta, dijela ostaje ista. je. to je mali nifak i toga ne izvodi ne izvijed. To je, naravno, zasnovano na šariatskom dokazu gdje kaže Resul sallallahu alaihi u hadithu Erba'un men kune fihi kane Četiri stvari kod koga se nađu on je pravi munafik. Je tako? Mi tako prevodimo, pravi munafik. kane munafikan. Kane on je Znači, ništa drugo nije osim Munafika. Znači, nema kod njega ništa drugo osim Nihaka. Jel tako? Jer Halis, znači, čisto od svega osta, ostalo. Jel tako? Zato je ihlas šta? Iskrenost prema Allah s.a. Znači, nema u tome nikakve primjese i mješavine. Jel tako? Nego samo okrenutost, samo Allah s.a. E to je arapski jezik, znači. Od toga je IHLAS. E zato je ovaj munafikan, halisan, znači kod njega nema ništa drugo osim difaka. Čisti od svega ostalo. E, šta su te četiri osobine? E, pa onda nastala Resulca Allaha lisan prije nego što je i napravio. Men kene tfihi haslatun min hunne kene fihi haslatun minen nifar. Hatta jeda. Kod koga se nađe jedna od tih, kod koga budu sve četiri je pravi munafiki, jel tako? Ali kod koga se nađe jedna od ovih stvari, kod njega ima dio nifaka sve dok to ne ostavi. Uz sebe ima dio nifa, uz sebe ima primjesu nifaka, jel tako ima primjesu licemjerstva sve dok to ne ostavi. Pa kaže i da je U nekim predajem prvu, i da hadeze kad govori laže. Ovdje u ovoj predaj kaže kad mu se nešto povjeri izne iznevjeri. Je tako? Kad mu se nešto povjeri, iznevjeri. E po ovoj osnovi, ali se nadam Allah s zato što je samo šta, jedan dio nifaka, primjesan nifaka. Po ovoj osnovi, da Allah s pano sačuva. Danas ne možeš naći čovjek, da si sa njim nešto nasamo govorio, a da to neće prema. Gotovo da ne može štaviti. A čim čovjek govori s nekim nešto, priča, i okreće se, je tako, ustanovljava da li još neko čuje, to je šta? Povjerenje. Povjerenje. Ili je dovoljno da govori sa njim nasam o nekim stvarima. Razumite? Znači to je. Kad mu se povjeri, iznevjeri. Ovo je u povjerenju mu nešto kaže. Povjerim neku stvar. Ostavi kod njega imanat neki. Da mu čuva. Da pazi. Je tako? I bilo šta drugo. Jez. Povjerim u neki posao. On iznevjer. Kako iznevjerim posao? Ne odradi onako kako ste se tu govorili. Tako. I tako dalje i tako dalje. Znači to je sve pronevjeno. Sve što je pronevjeno. وَإِذَا حَدَثَ a kad govori laži kad govori laži ovo je isto tako musim وَإِذَا عَاهَدَ غَدَر a kad napravi ugovor prekrši ovo sad znači kad mu se povjeri i kad govori laži a kad napravi ugovor sad je ovo ugovor, sad je ovo potvrđeno je tako? posebna obaveza, na poseban način se obavezu nekim ugovorom, jel tako, on ga opet prekrši. Krši taj dogovor. Krši taj dogovor. Ua ideja haasana fežana. I kad se raspravlja, a? u toj raspravi, ili u tom raspravljanju, šta? Prelazi granice, pretjeruj. Mi tako prevedemo. Prelazi granice ili pretjeruj. Ovdje, znači na što se odnosi prelazi granice Petervije ako se raspravlja jel' tako ili sad ako se mi raspravljamo oko nekog prava ovdje el tako on onda zadire za stvari koje se ne tiču i ni na kakav način nisu vezane za dotičnu spornu stvar el tako i onda a znam ja tebe ti si ono ti si ono nešto što nije vezano za ovu stvar el tako to je ona, na jedan način, a isto tako znači e, kad se raspravlja pretjeruje e, može se znači odnositi da u toj raspravi prelazi granicu odnosno da izražava znači na prijateljstvu više nego što je to objektivno ima ima potrebu u tom nekom razgovoru ili, ili raspravi. Dobro. Kod koga se okupi sve četiri ova svojstva? Šta to znači? Da je pravi monafik. Zašto? Da, i, da kod njega ima imana, ne bi se mogla, ne bi ovo mogle biti njegove karakterne osobi, osobine. Nikako. Je tako? Ne bi mogle biti kod njega karakterne osobine. Nikako. Da sve četiri gude. I kad vidiš čovjeka, da se kod njega nađu ove ovaj su četiri zna da u njih srce prazno I mi imamo takvi iskustva. Znači vidjeli smo ljudi koji govore, laže, tako kad obeća ne ispuni obećanje. odnosno kad se obaveže ugovorom, ne ispuni ugovor, kad se nešto provjeri, on, povjeri on iznevjeri, kad se svađa prelazi svaku, svaku granicu. Znači kod takvog nema u njegovom srcu ništa. A šta ćemo s onim kod koga se nalazi nešto od ovoga? Čovjek posti klanja u svim, međutim, neka osjeti šta da slaži, jel' tako? To je onda opasan zna, zna. Nećemo ga smatrati nevjikom, jel' tako? Međutim ima kod sebe primje se fakka, pa i pomiješa. vjeruje, je pomiješao, on vjeri ubjeđen je jel tako ima znači iman, ali pomiješao svoj iman sa licemjerstvom, sa licem, sa lice, pomješano to. I kod čovjeka se može to pomiješati. Jel tako? Pomiješan iman sa, ku, sa kufrom, jel'ta? Bude pomiješan, ali je osnova da je kod njega iman i on u osnovi je vjeruj. A ova primje sa kufra nije tolika da mu poništi iman. Jel tako? Rozumijete? E tako isto. Ova, on je u osnovi vjernik i ova primjesa i faka nije tolika da mu potpuno poništi iman. Ali opasno znamo. O tako kad se primijeti kod nekoga da, daži. Da povjerenu stvar iznevjerim. O tako? da prekrši ugovor, da pogazi riječ, tako? da krši ugovor i tako dalje, to svakako mogu biti, znači to su opasni znakovi, odnosno primjeseni fakt. Nekada se može čovjeku desiti, znači da obeća pa zaboravi. Je to to? Nije vraći. Znači, ako čovjek obeća pa zaboravi, zbog obaveza i tako, obeća, da obećanje neko pa ne ispuni ili ostavi se kod njega neka povjerena stvar i on nju šta? Izgubi ili mu je neko ukrade ili nešto drugo se desi, jel to od, od ovih stvari? Nije vrać. Znači to je šta? To je nešto drugo, greška, jel tako, njegova ili tako dalje određene slabosti. Međutim, ovo se odnosi kad, kad se vidi, znači da čovjek to baš tako radi namjerno i više puta se kod njega i postane to njegova karakterna osobina. Jeste razumno bre? Eh, to je znači ovo što zovu mali nifa, međutim vidjeli ste da nije imalo to mala stvar, da su to krupne stvari, da su to krupne stvari. Pogotovo za ovu laž, pitali su Rasula sallallaha i sredom, poznat nam je taj hadith. Može li bit biti kukavica, može li biti škrt, li tako? Za sve je rekao može. A može lagat rekao jesel Sala mislim šta? Ne može. Da laži to neprilično nikakvo ne ide uz, uz vjernike i njegovu vjeru, Ovo svakako ne znači da onaj ko slaže da je izašao u izvje, izvjeri, ne znači nego šta znači da ima primjesu, primjesveni hak. Dobro. zbog ove stvari zbog ove stvari su mnogo govorili oni fako mnogo su govorili oni faku i licemir meni je posebno početljivo ostala izreka hasan od basri je kaže nema vjernika tako, ili od nefaka se najviše boje vjernici a od njega su sigurni samo mu na nacht. Pratican. Znaci vjernici se boje ni A Amunar sigurni od ni On siguran da. On ne, on se ne boji. Je što bit kuna. ne mogu čezati. Altak e utube zato što Allah smena kaže: "Ju radiju an Allahu wa rasulahu wallazina ila anfusihim wa ma Želi da prevare Allah, varaju Allaha i vjernike, a ne varaju nikog osim sebe, ali to ne, o, ne osjećaju. Pa oni unifaku, ogrezu unifaku, ali sigurno unifaku. No, a a, a vjernici se boje unifaka. Strahuju. I no, to mu se čini šta? Boji se. E ovdje kad kažemo boji se ni faka, boji se tog unifaka. Tog Malo. Je tako? Malo. Jer velikog zna insan šta krije, dajne vjerstvo, bio bi svjestan toga, je li tako? Ali ti vjeruješ, ali od kojeg gnifaka ti ovdje strahiješ? Od malog gnifaka, je tako? tako? Yes. Da bi djelom činio... Jeste, da ne bi... či djelom pokazao šta, djela mona, monafika. Zašto? Zato što ti isto tako dobro znaš u svom srcu svoju vjeru, Vjerovaj, je tako? Zato, <coughs> znači, a, kad se spominje, kao što spominje Ibn Ebi Mulejke, Rahimu Allah, kaže, dočekao sam, ili doživio sam, zapamtio sam 30 shava Allahovu poslanika sallaha r.a. On je, znači, ko? On je tako Zapamtio sam 30 shava Rasoola, sallaha, sallaha, sallaha, Svaki od njih se za sebe bojao unifar? Nifara. Kojeg nifaka? Ovog malog znači, jel tako? Jer nije ovo što se tiče uh, osnove imana i vjere, čovjek ne može sumnjati u sebe u tom, jel tako? Ali uopće može doći i strgova od ovih osobina, monafika i dijela, znači odjela odnifaga. Od Svaki od njih se za sebe bojao Nifaka. Svaki od njih se za sebe bojao nifaka. Poznato je da je Omer radijallahu an kad je čuo da Hodejfe tubnul iman radijallahu an zna imena munafika, da je trčao, bojao se da nije među njima. Kako? Bojao se znači za sebe ovog nifaka. Molim Allah, da nas srčuva. Molim Allah, da nas srčuva. Sad ću od toga da zapadnemo u nešto od ovih stvari nifaka. E, eh, postane još samo da nabrojimo šta razlika između velikog i malog nifaka. Veliki nifak znači izvod izvijen. Mali nifak ne izvod izvijen. Veliki nifak je razlika između onoga što je u prsima, što je tajno i onoga što je javno, u ubjeđenju. Evo tako? Veliki nifak je razlika i različito pokazivanje. Od ono, znači, ispoljava nešto što je različito od onoga što je unutra, u ubjeđen, U ubjeđenju. A mali nifak je razlika između ubjeđenja, znači, unutra i dje, djela. Unutra ima, znači, imana, međutim, djelom pokazuje nifak, je tako? A nije bez ubjeđenja. Znači, razlika između nutrine i vanštine, ali ne u ubjeđenju, nego u, dje, u djelu. A veliki nifak, razlika između nutrine i vanštine u ubjeđenju. U ubjeđenju. Da Treća razlika, veliki nifak, se nikad neće desiti muhminom. Nemoguće, je li tako? Veliki nifak. Neće se nikad spojiti sa imanom, nego je to šta? Nevijerstvo. Totalno nevjerstvo Dok mali nifak može da se desi muomenu, mu, da se desi i da ostane vjernik. Tako? I da li on vjernik, ali desi mu se ovaj mali nifak. Isto tako, veliki nifak u većine slučajeva ljudi se od njega nekaju, je tako? Ljudi se od njega nekaju. Pa i kad bi se pokajao, kaže ovdje, šeheh Salifav, znam da se a, učenjaci različiti oko toga, da li da mu se prihvati njegovo pokajanje kod, kod sudije? Da li se ušte prihvata njegovo pokajanje kod sudije? Dok mali nifak, je li tako, a, uglavnom ljudi se od njega kaju i shvataju da i to grije i tako da. Volimo da smano tada da nas očisti. Ovdje, je spomenut govor šehtu Islama ime te ime Rahmanullahu ta'ala, vi osavrte, ja ću pokušati samo da ga, znači, makar otprilike kažem šta je šehtu Islama ovdje spomenuo. Kaže, mnogim vjernicima se znači, eh, jer vjernici se često izlažu nekim dijelovima nifaka. Izloženi su, jel tako? Jer budu iskušani nekim dijelovima nifaka. Zatim, Allah subhanahu wa ta'ala mu to oprosti. Znači, često vjernik bude izložen nekim dijelovima ovog nifaka. Šta to znači? Da mu se desi i nešto od ovih četiri stvari koje resim sam, sam spomenuo u hadiji. Isto tako kaže, često a, se vjerniku dešavaju sve vesvese. Šeitanska došartavanja, ali tako? I sve se kufra, od kojih on osjeća te gobu u svojim prsima. Kao što su govorili ashabi, ili kao što su rekle ashabi ridvanullah, ja o Allaho poslaniće, zaista neki od nas nađe ili osjeti u sebi nešto. dražije bi mu bilo da bude bačen sa nebesa na zemlju, od toga da to izgovori. A sahabi su to rekli Resulu sallalizmu. Šta? Zaista neko od nas, ima nas koji osjete nešto, draže bi bilo da bude bačen s neba na zemlju, nego da to izgovori. Radije je bi da ga bace s nebesa na zemlju, nego da to izgovori. Pa je rekao Resulu sallalizmu sellem, to je pravi iman, to je očiti iman. To je očiti iman. I u drugoj predaji kaže Nama je to kropno da izgovorimo Ne smije niko to izgovoriti od nas Kaže Resul sallallahu alaihi sallam Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala Koji je šetanske spletke Sve ona svesu Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala Koji je šeitanske spletke Sve ona na ve svesu Na samo puku do šapta Ovdje se mnogi kod ovog haditha zbune. Kako? Pa kaže nešto nam nam pada krupnoj, to kod nas ne smijemo da izgovarimo, brad da nas baci iz nebese, nekda da to izgovarimo i tako dalje. Pa kaže Rasul Sallaha alaih 7 u jednoj predaju, to je očiti iman. To je očiti iman. Pa ljudi shvate da je to što im nam očiti iman. Jel to? To što im naupadne od nevjerstva i kufra, je to oči ima. Nije, braća. Pa šta je oči ima? To što, se boji. to što se boje. To što ne smiju, to ni izgovor. Ni izgovor. Toliko je to, od to, toliko zbog toga strahuju. I toliko zbog toga osjećaju te gobi. I te skobu. Je tako? I toliko od toga osjećaj straha da to ne smije ni da izgovor. E to je šta očiti ima. Nije to što im naopada očiti ima, nego taj strah koji zbog toga osjeća, je to je očiti ima. I što još hvala Allahu što je šetanske spletke. Znači što je Šetanuk sveo samo na te vesves. Šta? Šta to znači? Da neke ljude stvarno izvede izvjeren, pa ljudi to govore i tako vjeruju. A vjernike ne može im ništa pa je ostalo šta? Da ponekad tako ubaci Straća nečega, pa se čovjek protiv toga bori i odagnava to od sebe. Kjera to nevjerstvo od, od sebe i mrzi to, i odbacuje to, i straha zbog toga. E to je onda ima, ima. A najbolje je šta? A? Da nema nikad ni besvesa, tako? I da jeke, jel' tako, onaj i odnosno ove Besve se ne mogu nego dvadeset osim sa, sa jahtinom a to nije znači da čovjek o tome dubinski nešto razmišlja nego na trenutak mu nešto neopadne i on odmah to odagnava odagnava i svoje svijest i svoje glave. To su riječi šejoli slama imutemije, znači šta je on ovdje pojasnio da je šta je suština i taj i strah a ne, ne te Besves taj straha ne tje svjesno. Što se tiče velikog gnifaka, zadnjih Allah samu tada kaže šta som buknu forum da jer Oni su znači guri i slijepi ha? i nijevi i neće se, neće se vratiti i neće se vratiti htje. U ima. E zato je raziloženi da li oži da li se od tog velikog monafika pokajanje prima uopšte kod kadim? I da li je to moguće? Jel tako? I Rada tela kaže šta za njih? Da su samom, bukom, umjenom. Znači, gluhi, nijeni i slijepi. I oni se ne vraćaju, ne vraćaju se u gdje? Ne vraćaju se u islam, ne vraćaju se u iman. Ne vraćaju se u iman. Isto tako kaže za munafike, evo era era na umiotanonu fi kulli 'am marratan aw marratayn, thumma la yatubun wala hum ya'zakun. Zadne vidite da ih budu iskušare svake godine jednom ili dva puta. Zatim oni se ne kaju, niti se niti se povnju, niti se seća, niti se dosjeti. Niti se kaju, niti se dosje, dosje tu što nosite, ne, ne osjećate. A to je slučaj Afrika. To je slučajno na Afrika, Da se ne vraće. I naravno kaže ovdje na samu imenu te imije. Zato se razlišljučenja se kod njihove to obje, a između ostalog joj zbog čega. Zato što oni nemaju od čega da se pokaju. Zato što čita u Rima zapravo i pokazivali Isla, ISLA. A tako? Nemaju vanšti vanjski, nemaju se od čega pokaju. tako? Zato što su čitavo vrijeme praktično i pokazivali islam. I pokazivali islam. Dobro, to je što se tiče ovdje ovih stvari koje su spomenute za njih fark. A oko samog znači ponašanja munafika i mu'mina. Oko samog ponašanja munafika i mu'mina. I koje je to situacije gdje se otkrivaju postupci munafika? i koji su to postupci Munafika i kako reaguju Monafici u određenim situacijama, a kako mu'mini, uzmete Kuran pa, pa ćete vidjeti. Ja sam o tome govorio kroz hudbe na raznim, u raznim prilikama, u raznim prilikama, ali evo ovdje mogu kratko ponoviti. Znači munafici se prije svega očituju u Kuranu kako je opisan, Ogledaju se u svom odnosu prema Allahovom zakonu i šerijetu. prema Allahovom zakonu i šerijetu. Pa munafici voida duro ila Allahi ve Rasulih Kad budu pozvani Allahu i Rasulu sallallahu alejhi da im se presudi, šta munafici rade, okreću se. Okreću se, neće sudat jekohumullhaakku ako znaju da imaju pravo onda dolazi ponizno tražeje da se su da se sudi. E to smo na. A vjernici? innamaknakov riječi vjernika su samo kad budu pozvani da im se sudi, koda poslanika lastprav te wa Salarrijje kad da im se sudi, njihove riječi su samo šta. Čuli smo i pokoravamo se. Eto ti odma šta? Postupak munafrika i postupak vjernika. Nećemo nafik da mi se sudi, neće suda Allah. Allah, ali Bog nije sa Allahom sudom zadovoljno. ne se. Druga situacija, džihad. Borba. Borba. Zato Allah tela na mnogo mjesta šta? Spominje da će nas iskušati da bi znao ko su muđahidi i oni koji će savori. Vala nebulo vennakom. Mi ćemo vas sigurno iskušati. Hata nealama ili muđahidi, nemin Sabirin, Da znamo ko su muđahidi od vas i koji će savori. A monafici, tako? Na toj borbi se razotkrivaju. Ovdje, ovaj ajat malo prije usurite, oba što nas spominu. Zar ne vidje da svaki je godin iskušan jednom ili dva put čime? Kaže u tefsiru borbom. Dva put jednom ili dva put budu iskušani borbom. To je znači u trenutku, znači i u situaciji sa Rasulom s.a.v. tako bilo. Zatim, isto tako na čemu se otkriva imunatrici? U odnosu prema Kur'an, Kur'an. Jer evo u suri Teube kaže... Kad se bude objavljena neka sura oni pogodne jedan u drugog i zatim gledaju i vidi li tko i onda se okrenu jodu. A u ajtu prijedlogu idama uzirati suratu, vam ih omenje kulu, ejukom zadepu hade ima. Od Mrafika ima oni koji kažu kome je ova povećala ima, koja? Ova sura koja je objavljena sad. Jel' tako? To je munafik. Kome je ovo povećalo iman? Šta je ovo sad? Jel' tako? ovaj je Kur'an, ova sura koja se uči. Jel' tako? A vjernici fem, u emeledina amenu fezadetom imana i ovom je A što se tiče vjernika, njima je iman povećala i oni se raduju. Kad god Kur'an čuju, šta god iz Kur'ana čuju, oni imani raste, Jel tako? Zato što Allah spanao tala kaže innama al mu'minu nerla dina i da duker Allah u eđilat i da tu li ima ja tu zada zadatom Vjernici kad im se ajeti čitaju iman, im se pove... poveća. E to je šta, šta situacija gdje se raspoznaje mu'min od munafika. Isto tako situacija u kojoj se raspoznaje mu'min od munafika je šta? Kad dođe tegoba i kad vjernici budu iskušani nekim tegobama i teškoćama tad se razpijem o munod nafik razotkriva se kako kaže Allah smanor tajla za munafike el tako kad je u sure ahzab kad su došli mušeci istegli obruč od kovedine el tako a pa onda muafci govore ma baadana allah wa rasuluhu ila hurra nije namobio allah poslanik ništa osim laž slagali smo se Allah i poslanik su nas slagao, Vidite šta nas zadis, jel' tako? I neke skupine od njih kažu ja ehla jethri belamu kamerakom. Farživ. Ostanovnici Medine, nema vam opstanka, vratite se. Od čega? Od Islama, pokajte se, vratite se mušricima. Razovijete? E to je munafičko ponašanje. I mi danas to vidimo. E sad će ih, su Govorili smo mi njima. Nemojte. I tako da je. Pa Allah šmano tjela opet pusti svoju zaštitu pa vjernici i dalje ostane. Je tako? Ali razotkriju se morajućice. A šta kažu vjernici kad dođe goba i veliko iskušenje i strah. Je li tako? وَلَمَّا o sadah Rasul. I kad mu'mini vide ahzab, skupine koje se protiv njih okupila i organizovale i postrojile, tako došli okomedine i obruč stegli, kad to vide mu'mini kažu šta? To je ono što nam je obećao Allah i poslanik. I istinu je rekao Allah i poslanik. Ne kažu svago nas Allah i poslanik, nego istinu je rekao. I šta još? Sva ta situacija... Vama zadevom ila imanom otesniva. I to im samo još više imam povećaj predanost. Pa, znači, ovo samo neke stvari. Još mnogo stvari ima kroz koje se ogleda šta. Postupak unafika i postupak vjeh vjernika. Puno tu stvari ima. Puno. Zato čitajte suru Enfal Sur i Teuba. Sur Enfal i Teuba posebno Taub. Allah subhanahu wa ta'ala vam se smiru, molim Allah subhanahu wa ta'ala da vas nagradi molim Allah subhanahu wa ta'ala da vas nagradi molim Allah subhanahu wa ta'ala da vas obilno nagradi posebno ovi koji se gavčevito borili sa svojim gornjim kapcima koji su umorni ali pored toga a su veliku borbu vodili i težak teret nasil tako Zaista su gori kapsule te